Лебон-татарин задав вам такого жаху, що у вас ані очей, ані вух, а нічого немає. Не чуєте, що на світі діється, що й на лицарі, мовляв, величаєтесь. «Стривай, стривай, лишень, стривай!» – увірав річко Шовий. Що поки що стояв собі, слухаючи мовчки, та уткнувши очі в землю, як і всі запорожці, котрі у важливих справах ніколи не потурали першому пориванню, але малися мовчки. А тим часом стиха набігала з підня серця страшна сила гнівова. Тривай, дай же мені хоч їдно слово промовити. А що ж ви с які такі сини, біс би вбив вашого батька? Що ж ви самі робили? Хіба ваш шаблюк чорт мало, чи що? Як же це такі ви потурали на таке безправ'я? Е, як потурали. А поткнулися б ви, як п'ять-десять тисяч самих ляхів було, та нікуди, правда, діти були теж пси-зрадники між нашими. Вже перевернулись на їхню віру, покатоличились. Якого ж біса робив наш гетьман старшиною? Е, накоїлись старшина такого, що рятуй Боже. Може... присясто Боже так. А як же ж так? А так, що вже пань Гетман спечений у міднятті биці лежить у Варшаві, а старшинські руки й голови розвозять по ярмарках, надиво глядь мирові. Ось що накоїла старшина. Взрушили запорожці спершу. Усюдою берегом анітелень, схоже на те, як от буває перед страшенною чварою, а далі в мед знявся гомін, за весь берег. Як це? Щоб жиди держали під орандою церкви Христові? Щоб ксьонзи впрягали православих християн? Як це? Щоб потурали на такі муки, на такий несвітський сором на славній Україні від триклятих недолюдків? Щоб так згнувшись над старшиною? «Над гетьманом, щоб стародавні наші права і привілля у нівець повертали? Та не буде цього, не буде! Не діждуться прокляті!» Такі речі кружляли всюду, загули запорожці, почувши на силах. Все вже нелегкодухий люд сколотився, сколотились огненні залізні натури, що нашвидко розпіклися, але ж бо розпікшися, затятою довго одержували у собі нутровий розпад. «Поперевішувати усю смердючу жидову!» – бовкнуло з гурту – Хай не шию святих різів з-під них своїм жинівкам паскудним найне значать свинячі пики святий пасок перетопити усіх паскуду Дніпрі. Оці речі, проказані кім з гурту, пронизали близькою кою всіх січовиків і з-за полинули у присідче притьмом всю жинову врізати. У бідолашну нащадка Юдового, що й так легкодухій з переполоху й душі не стало. З переляку жили ховались у порожні горільчані кухви, по печах, по спідницях, до жидівок, під спідницю залазили навіть, але ж козаки звідусі їх видирали. Ясновельможні пади запорожці, голосував один довготелесий. Як тичі нажид, виткнувши з між своїх земляків, ляком панівичину пику. Пане, ясно слово дайте промовити, єдине слово. Ми вам, кохані пани, таке ознаймуємо, що ще ніколи не чули. От як пильне таке, що не можна й сказати. Є таке, є, ой, яке цікаве. Тривайте, тривайте, панове, хай кажуть. Додав Бульба, він завжди подобав вислуховувати звинуваченого. Ясні, паноченьки, промовжить знов, таких панів ось і світ стоїть, а ніколи ще не було таких панів от що далебі так. Таких добренних, гарних, а таких хоробрих, ой-вей, яких хоробрих, що таких ніколи ще й не було на світі. Та лалаю Жида, дзерхочучись і речі, то як з пропасниці, тримтів, бо він бідаха з переляку півслові промови, а півковтне. Ясні пани, як же ж можна, щоб ми мали на думці про запорожців погане, що, або що?